Frying Squad, kitengo maalum cha polisi nchini Uingereza, ambacho kwa jina lingine kinadulikana kama SCD Seven, Serious Crime Directorate Seven. Kitengo hicho kinahusika na uchunguzo matukio makubwa wa walifu, na yaliotumiwa wale diwa halia juu. Kitengo hiki mbakaleo hi, ikiwa ina karibia miaka mitatu, kikukatikamisha komkari wa kumtavuta mualifu. Wasi ya mjua jina lakini wenyewe omimbatiza jina la Basili. Basili anatafutua kwa kupanga na kutekeleza Tukio la Ujambazi. Lilotumia weledi uhali ajuu na moja matukio ya Ujambazi yaliowezesha kuibiwa vitu vinye thamani ya ali ajuu kabisa katika historia ya ncha uingereza. Tukio hili alilitekeleza na wenzaki wapatao saba. Amba uote wametambuliwa na kujulikana isipokuwa basiri peke. Amba ndi ya likuwa kiongozi wampangu huu, yani mastermind mwenyewe. Hajajulikana ni nani, na wala hajulikana ya naishu wapi. Kitu peke, kinatujulikana kuhusu basiri ni kwamba. Halikuwa na ufahamu aliajuu na access ya semu ambapo, tukio hili lilikuwa linaenda kutekelezua. Sehemu ya nyewe ni Harnton Garden katikaati ya jiji la London. Upo mta unaito Harnton Garden. Hii ni moja kata sehemu ya nyutajiri mkubwa zedi duniani, kutokana na kuwa na moja kata ya mita duniani na yongoza kwa biyashara ya madini na vitu vya thamani. Huu ndiyo mta unongoza nchini wengereza kwa kuwa na wauzaji na wanonuzi wengu wa alumasi ya ni Diamond Dealers. na madini mengi ne yeye zama ni kuba kama zahabu na platinum. Kuelegam taho ipo kampuni marufi na ameriki kuba katua ya niveals, wajiri wafanya biashara kuifazi vitu vyao vya uwezamaani, hasa madini ya alumasi na zahabu. Kampuni hii inadurikana kama Hatton Garden Safe Deposit Limited. Mauje ya vaulti za kampuni hii ina kutumiwa sana na wafanya biashara ikoje ngo namba thema na tisa mbaka tisini. Ambalo ni jengu linye gorofa saba na volti enyewe kuchini kabisa ya jengo, yani basement. Volti hii inapendua kutumiwa na wafanyi biyashara wengi katika mtawa Hatton Garden. Kutokana na usalama waki wa hali ya juu. Kama nilivoelezea, jengo hili linagorofa saba, katika jengo hili kuna wapangaji wengine wapatao stini, ambao wengi wawo ni wafanyi biyashara za madini. Vulti ya nyewe ikuwa chini ya jengo. Mbele ya jengo kuna mlangu wa kuingilia, mlangu huu unatumia fungo kufungua na kufunga. Kila mpangaji kwenye jengo hili anafungua moja wa kumuwezesha kufungua mlangu wake. Pia ukisha funguwa mlangu huu, unakutana na mlangu mwingine wakio ambao unafunguliwa kukutumia neno la siri, yani pinicot. Ambayo wapangaji wote indani ya jengo wanayo baada ya hapo. una kutana na lifti ekuaji ya kumpele kama mtu flow ambayo yomakazi ya kе yapo lakini lifti hii imetengenezwa katika namna kuamba hai shuki mpa kachini kuni basement ya jengo iani kuamba mtu ana weza kutumi ya lifti kupanda na yodio kwenye floor yoyote na pia ana weza kushuka na yuo kutoka juu mpa kagoro fa yachini lakini lifti haiweza kushuka kwenye chini ya jengo iani kuni basement Kumbuka volti ipo huko chini kunye basement. Pembeni ya lifti kuna mlangu ambao kufungua unakutana na ngazi zinazoshuka chini kuenda kunye basement. Mlango huu unafunguliwa kwa funguu maharuma mbayo. Moja anakuwa naayo mtu kutoka kampuni ya ulinzi. Na funguwa moja naayo mtu usafi pekee. Ukisha shuka chini kunye ngazi na kufika chini kunye basement mkuno kushoto. Unakutana na mlango mwingine ambao... Unatumia funguo maaluma mbayo. Anakuwa na yomblinzi peke. Ukisha funguo mlangu huu, unakuwa na sekundestini kuingiza tarakimu za siri katika kipadi liyoko kutani. Ili kuzima alamu ya taadhari. Alamu hii inakakime kwa sekundestini peke. Na kama tarakimu hizo za siri hazitu ingizo kwenye kipadi liyoko kutani, basi tapika kelele na pia kutuma ujumbe maalumu wa simu kwa jeshi la polisi la london. Bada kufungua mlangu huu, kuna geti dogu la chuma. Ambalo linafunguliwa kwa kutumia namba za siri, halafu unakutana na kichumba kidogo cha mlinzi. Ambabu pembeni yake, kuna mlangu mwingine wa chuma. Ambalo huu, unafunguliwa kwa kuhusukuma tukisha unakuwa huko mbele ya mlangu wa volti enyewe. Volti enyewe inafunguliwa kwa kuingiza namba kwa mpangilio maalumu, yani combination. Nakisha kuzungusha ringi lake. Na kisha kuzungusha ringi lake. Hapa unakuwa ukonda ni a vaulti yenye viboxi takriban imia tisa tina sita, vinyama dini, fedha taslim, vitovya thamani vyote hivi vikiwa na thamani amami amabillion. Hindi au vaulti ambayo basiri alikomepanga kuiba. Licha yakiwangohi kikiki kubwa cha ulinzi na teknolojia hii kubwa ya ulinzi. Lakini thamani kubwa ya mzigo liopo ndani ya volti uka mfanya basili ya weki mkakatu wa kuiba ndani ya volti hii. Jee, ataweza kufanikisha. Msikilizaji karibu tungane pamoja katika simulizi hii ilioandaliwa na habibu anga. Msimulizi naitua Ananias Edgar. Iri kufanikisha lengo hili basili... Alingamuwa wazi kuwa haweze kufanya Tukio hili peke yake. Alihitajua bobezi wengine wakushirikiana nao ili kufanikisha kutengeneza mkakatu wa kuiba katika Hivolti. Ndipo hapa, akawasiliana na mzeo miaka 76 liito Branny Reader. Uyu alikuwa ni muizi nguli mstafu alikuwa na weledi wa hali ya juu kusu upangaji wa mikakati ya ujambazi. Alikuwa moja ya washiriki katika Tukio la ujambazi laki historia. la wizi karika banki ya Lloyd itawila London mwakilifunyumia tisa sabina moja. Tukiu ambalo majambazo alichimba shimo chini kwa chini mpaka ndani ya banki na kuiba feather na vitu vinya thamani ya mabilioni. Lakini pia mzee Brian aliwai kushiriki tukiu lingine kubwa mwakilifunyumia tisa thamanatatu la kuiba mzigu wa zahabu ilioko inasafirisho wanja wandege. Hakishurikiana na jambazi marufu jijini London, yale hituwa Kenny Noyer. Tukio hili li msambabishia kufungwa miaka tisa jela, na alipotoka ndipo akamuwa kustafu jambazi. Lakini Basili, ambaye anakadiriwa anaweza kuwa na miaka hamsini. Alimfuata mze huyu na kumsistiza juu ya mpangu huo, asa asa alikuwa kimgusia kuwa. Anajua kama Mr. Afu lakini anaomba shirikia nenae kufanya Tukio moja la mwisho. Litakalo waweka kunye vitabu vya historia na pia kujipatia mabilioni ya kwawezesha kuishi uzee muema. Baada ya takribani, miezi miwidi ya kumshawishi atimaya mweze februari mwakilifumbini na kuminatano mze Brian. Ambaye weinzake walipenda kumuita The Old Man. Aga kubali kushiriki kwa nda mkakatu wa kufanikisha Tukio hilo Na akamueka wazikuwa, ili kufanikisha Tukio Hilo wanaitaji timu ya watu. Watu wenyewele di wahalia juu na uzoefu katika kufanya matukio makubwa ya ujambazi. Na akamueleza kuwa, anataka awashawishi marafiki na wezoenzaki wa siku nyingi, ili kufanikisha Tukio Hilo. Ndipo hapa mbapo, mzee Brian. Akuwasiriana na wazwenzi zake yumba, opi animarafiki zake wasekuingi. Tumuhii yumba yomzee braineri tenganiza ikuona watu wafuatayo. Kwanza, Terry Perkins, mzee wamekasta na saba, huyu alikuwa ni moja ya wazizi wanywele dikabisa karikaji jilala London. Perkins ana kumbukwa sana, kuo Shiriki wache karikatu kio la wazizi, kunge gari ilikuza firisha feda la kampuni Security Express. Mwaka lifunjimia tisa themana tatu. Ambapo waliondoka na dola milioni tisa. Lakini pia Peckins alishiriki matukio mingine mengi ujambazi, lakini tukio lilompeleka jela ilikuwa ni kitendo chake cha kumtishia kumteka. Na kumuua menedja wa banki aliekuwa na mtakatishia feather zake, bada kuanza kumzunguka na kutaka kumtapeli. Kitendo hiki kilinfanya Peckins kukumiwa miaka shirinambili gerezani, Lakini hakafanikia kutoroka gerezani na kuenda kuhishi Hispania na kurejia uingereza miaka kuminasaba badae. Hakiwa mibadiri jinalake. Wapiri alitua Jones, mzee wa miaka stini. Huyu alikuwa muizi mzoefu na alichukulia wizi kama ni wito waki wa maisha, ya ni Destin. Jones alikuwa kitumia muda waki wote kujisomia kuhusu mbinu za wizi kwenye mitendao. Namna kutobuwa kuta za volti, na amna kutuwa cha alama kwenye eneo la tukio, pia huyu ndii alikuwa mtu mwenye nguvu zaidi za mwili na aliefiti zaidi ya wenzaki wote. Watatu alitua Kaliwood, mzeo wa miaka hamsina nane. Huyu alikuwa ni muizi nguli na alikuwa na wedi mkubwa wa kudiri na system za utawala na serekali. Kali mwenye umbo jambamba na mrefu hakuwa kama wezu wengine. Alijiweka kama mfanya biyashara muhimu, alipendelea kuvasuti kwa unadhifu mkubwa. Pia, alikuwa na viongozi katha wa jeshi la polisi, hamewaweka mfukoni. Wanne, alitua Jones Collins, ni mzeo miaka sabina tanu. Wenyewe walipenda kumuita Kenny, huyu alikuwa ni muizi mjanja mjanja, yani mtoto wa mjini. alikuwa na ufahamu mkubwa ya mji wa landani na watu wake mwja wapo ya shuguli zaki za kuzugia ilikuwa ni kununuwa kwa watu saa zagarama na kisha naenda kuziboresha kidogo na bada ya wiki katha anawawuzia wale wale waliomuzia muanzo kwa beekubwa zaidi pasipu wenyewe kujua pamoje na hawa mzee Brian alifanikio kuashawishi watu awiri waliukua ufanya kazi kwenye jengo lenye volti Hakawashawishi wajiunge nao kwenye mpango huo. Watu hawa walikoni Hug Doile mwenye miaka roba na nane na William Lincoln mwenye miaka stini. Hawa walikoni mafundibomba katika jengu husika. Sababu ya mzee Brain Reader kwa shirikisha watu hawa kwenye mpango huo. Ilikoni kuzengatia kwamba kwa kuwa wawo ni wazee. Basi, watu hawa wawiri wa usike zaidi kubeba vifavya kuenda kufanya kazi na kubeba mzigo pindi wakimaliza kazi. Mpaka hapo timu ilikuwe mikamirika. Je, watafanikiwa kwenye huu mpango. Usikose, karika sehemu ya pili. Mwandaaji ni Habibu Anga, mimi na ituona niya、yes、sediga.